Днес ще ви срещна с фотографка, която насочва обектива си към София в един от най-крехките и разкриващи моменти в нашата история годините след падането на желязната завеса. Между 1990 и 2001 година Дорис Петър, швейцарска фотографка, живееща в Берлин, се разхожда по улиците на българската столица и документира с емпатия и тиха прецизност нашия град и нашия народ. Които се учехме да живеем отново на дневна светлина. Нейните черно-бели снимки, събрани в книгата «София на дневна светлина», формират една необикновена визуална хроника на трансформацията, оцеляването и достоинството в условията на промяна. Сега ще говорим с Дорис Петер точно преди представането на нейната книга «Този петък в София», «Добър ден», казвам на Дорис Петер и на Валери Гюров от пространството «Гифтит», където ще се Случаи. това представяне на книгата и даването на автографии утре от 6 часа. Здравейте и на двамата. Здравейте. Здравейте. Здравейте. Ето, Дорис знае няколко думи на български. Ще разберем и защо. А, но нека Дорис да ви върна в началото на 90-те години как започна връзката с София. Какво ви прилече в България в този момент? Дорис, я съм синдиферен на цигал и е Ви да е небесиран с София. Was hat dich zu diesem besonderen Zeitpunkt der Geschichte in Bulgarien angezogen? Wer bist du hier Мои приятели бяха идвали в София и ми разказаха за града. Аз така бях завършила моето образование като фотограф и исках да видя нещо извън пределите на Швейцария. Und ja 1990 war in diese zu reisen, и тъй, е като тъй, тъй като вече беше възможно след 89-та година да се пътува свободно и нисто реших да се възползвам от тази възможност. Портретите ви олавят а, огромно чувство за интимност и доверие. Как по подхождахте към хората, които снимате и как успявахте да постигнете тяхната откритост по време на а, такава несигурност, несигурни времена? Mia war sehr wichtig, die Menschen, die mich interessiert haben die sind, persönlich anzusprechen, in einen persönlichen Kontakt zu mm -hmm. много важно хората, които ме заинтересуват на улицата, да влезна в контакт с тях, да си поговорим, и да имам някаква лична връзка с тях. Но фотографирането на хора в uh, уязвими Обстоятелства, економически трудности, преход е свързано с етични съображения. Много от хората на вашите изображения са се сблъсквали с финансови трудности. Фотографиите ви обаче не изглеждат вуайорски или мрачни. Как изобщо стана това? Как намерихте този удивителен баланс между емпатия и документално наблюдение? е um, Für important, for me was important that the people, um, беше много важно да имам тяхното съгласие и аз по природа съм човек, който нали, отдава респект на хората и ми това го усещаха в, в нашия първи контакт и ми се доверяваха. За София на дневна светлина, впрочем на български, а, ние нямаме директен превод на а, broad daylight, т.е. все едно широка или пък открита пълна дневна светлина. То звучи метафорично. Град, който изниква от някакви сенки, а, разголено, уязвим, но все пак жив. Защо избрахте това заглавие? Моята also трактовка нали, не е чак толкова поетична, по-скоро идва от това, че всички кадри са заснети на открито, на Днема светлина и това по-скоро провокира името. Сега като гледате София, как се сравнява тя с града, който снимахте тогава? Е таги, това е доста нали, комплексен въпрос. Ще да се опитам по-накратко да отговоря. Um, had, years, year, shoot, mm -hmm. Това беше дълъг и бавен процес и аз забелязвах промени всяка година, когато идвах да снимам. Tagen, ist, ähm, Verkehr, diese hat, mm -hmm. Това, което besonders при сегашното ми посещение най-много ми прави впечатление, е как ä, развитието на метрото е, е развило и града покрай себе си. А, а, а, кои са знаците? Как се вижда една приемственост или пък един разрив а, между тези години на преход а, от 1990 до София днес 2025? 1990 за мен е едно отваряне и, и издъръвняване. Инверхимзихт? Инверхимзихт? Азо, тази статбилд. Натюрлиш ганс класич. И някои обкателши, и някои вербуми, и някои фирми, и някои, които, които че в София, как това, че и във всеки друг европейски град се вижда толкова много реклама, толкова много нали, визуална информация, всичките марки, магазини. Хората, лицата на хората променили ли се, Какво се вижда в техните а, лица и очи въпрос. въпрос. Това е добър въпрос. в Was mir auffällt im Stadtbild ist, als ich 1990 kam, in diesen 90er Jahren, es war mehr mehr Diversität ein bisschen von den Leuten. Also ich hatte das Gefühl Jeder Mensch war Teil der Stadt. Mm -hmm. Тва което ми правеш тогава впечатление, е, че през 90-те години а, хората нели бяха по поразлични и всеки един от тях беше част от града. А сега опиц пролинен търговеца или али тези малки на нещо дребно на пазари, или просто всеки имаше характер. Und jetzt ist mehr uh, diese Leute scheinen mir jetzt ein Hand this is... mm -hmm. nicht mehr... yeah. А към днешната дата ми се трябва, че повечето такива обикновени хора са някакси избутени към в края на обществото и не са толкова, не са толкова видими в града. Mir die zu sein. И нали, виждайки хората в метрото ми се трябва, че София е станала по-голям град, нали, отчуждение. Всеки в неговите си проблеми, концентриране така. Книгата Ви включва не само фотографии, но и гласове, мнения на съвременни свидетели, свидетели на времето. Защо беше важно за Вас да включите тези текстови перспективи наред с Вашите изображения? Не бъде да бъде да пързваме тексти в да е вихти къде са тези за тексти, думваме, интересни след 6 uh, ми посещение осъзнах, нали, че всички снимки всъщност uh, казват моята перспектива, но и беше важно да се чуе гласа на хората, които съм заснела, т.е. и те да изкажат някакво мнение. Като фотограф uh, работеш в различни страни и култури. Дорис, uh, какво означава за вас да участвате, а не просто да документирате? Als Fotografin, die weltweit aufnimmt, was der Unterschied äh, von aufnehmen und teilzunehmen? Das läuft zusammen. Das läuft zusammen. Das ist mir zwar ein Fortschritt, aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwo ein Fortschritt Mir kam es manchmal so vor, als würde ich, weil ich jeden Tag rausging, stundenlang durch die straße gegangen gegangen bin, да се съманш малки За мен излизайки всеки ден часове наред обикаряки и снимайки, видях, нали как тези две неща се преплетат и всъщност едно неделимо цяло. Сега Дорис Петър а, е родена в Швейцария, швейцарска фотографка е, обаче живее в Берлин, и въпросът ми е: какво дава перспективата на това, някакси един фотограф да е външен? Непрекъснато да е външен на някаква среда, защото пък и годините на преход в София бяха едновременно социално и политически нестабилни. Тази, тази поставеност отвън и отвътре и това, че носите едновременно погледа от Швейцария и от един динамично развиващ се град като Берлин след края на берлинската стена, какво донесе в погледа ви? Тут wenn du dich immer als außen betrachtet, da, da zu sein und diese andere Sichtweise zu haben auskap von, von der Schweiz aber lebend in Berlin ob das bei mir so ist wie du dich dafür in diese position von außen zu betrachten ich habe mir das noch nie überlegt aber vielleicht hat das was не съм се замисляла, но може би това е необходимата дистанция, за да може човек да бъде обективен и да види нещата от друга гледна точка. Как се надявате, Дорис, че младите българи, тези, които не са живяли през 90-те, новото поколение ще реагира на вашата работа, защото те не са преживяли прехода от 90-те? Какво се надявате те да видят или да почувстват във вашите фотографии? Was würdest du hoffen, dass die neue Generation von Bulgarien, die damals nicht geboren waren, vor der Wende, was die von den Fotos mitbekommen und was würdest du von denen erwarten? Oder was, was würdest du denn das Message sagen? Ich muss sagen, die Idee, dieses Buch zu machen, war ähm, das ist ein, ein Zeitdokument. Und ich denke, wie ein bulgarischer Freund von mir gesagt hat, je mehr Zeit vergeht, desto, desto wichtiger wird mhm. es und ich denke für, für junge Leute wäre schön, wenn sie, wenn sie sehen, boah, so war das damals. Mm -hmm. Meine Stadt war had so ausgesehen oder war so Leute, äh, dass es ihnen eine Verbindung gibt ein bisschen zu früher. Mm -hmm. книгата като, ä, един документ за, за от минала епоха. И се надявам, младите поколения да могат да погледнат нея и да кажат: А, така е изглеждал нашия град преди, да научат нещо и да, да осъзнаят, че не всичко е така, както е било така, както е в момента. Че да е динамичен процес и всяко десетилетие си има своите характеристики. Ако а, тогава избирате черно-бялата фотография като подход, Uh, днес бихте ли добавили цвят в това, което виждате от София или отново ще останете на този документален подход? Да а, върхнаме, да тъгът тъгът фарбе Nein, ich mache jetzt ähm mm jetzt, wenn ich da bin, mm -hmm. und das ist alles in Farbe. Damals war schwarz-weiß, weil ich äм, alles selber entwickelt habe und alles selber не mm -hmm. mm -hmm. Тогава снимах черно-бяло, имах и такава камера хаслоблат от тези квадратни, квадратните, тогава не има и цветни консумативи, в днешно време разбира се снимам цветно и дигитално, но по това време тя сама е проявявала и увеличавала снимките, т.е. за да не е било важно процеса да бъде лесен и достъпен за нея. И пак а, за трансформацията на града, трансформацията на държавата, виждате ли дори с а, унази ваша работа от 90-та до а, 2001 2005. като запис на някакъв момент на крехкост, повратна точка, край на нещо, начало на друго а, и как това влияеше на подхода ви? Ah, uh, würdest du deine Arbeit von damals als um uh, einen Snapshot von, von diesem Jahrzehnt, was sehr fragil und zerbrechlich war? Und würdest du die Arbeit als oder Ende von etwas? Als Ende oder Anfang von etwas sehen? Beides eigentlich. Es war ein Ende. Mm. Es war so diese Zeit von es war wusste nicht genau was. Mm. За мен и двете. От една страна беше край на нещо, нали най-пак, което си отиде, но и начало на нещо ново, което никой не знаеше как точно ще се развие. Край аз изпълням тези ваши фотографии, свързани с липсващите стоки в магазините, нармаговете от онова време, които се още съществуваха. Спомням си големите опашки, които сте документирала, или пък нещо, което и част от слушателите ни биха могли да си изпълнят и да си представят тези игри на късмета от хамстери, които теглят късметчета. Помним ли го това? Валерий Валери Гюров е бил много малък, а, за да Обашкате го водят, А, а хамстърите, които теглеха късметчета? Mm -hmm, По-скоро не. Вън дамалст на Ди Ланген Вартеш Ланген, Ди Ферлен де Варни, Ден Лебен Смит Лебен, от този хамстър шпилал в Дърштрасе, въз тънг створен е нъзик, дилойте има много даран, а и сте шън сулън Die alten Leute, die kennen das noch, mhm. ja, weil es sind jetzt ja doch über 30 Jahre her und ähm, die werden sich bestimmt daran erinnern, mhm. aber diese Meerschweine sind für die jungen Leute. Според мен нали, тези кадри говорят по-скоро на хората, които са били свидетели на това време. За младите най-вероятно ще бъдат по-скоро непонятни. Да, защо хамстери? Неща. Какви са тези? Бял и черен хамстер те гледат към Ето, е, даже е, и Валери не цяло. знае. А, но пък аз ще завърша този разговор с него, защото ми е интересно какво млад човек като него го е привлякло в, а, в възможността да представи книгата на Дорис Петър в а, това малко пространство гифтът. Ами, нашата идея като цяло е да. Документираме не само днешната сцена, изкуство, дизайна ми, да правим и мост между поколенията, затова сме канили стари плакатисти и художници да излагат в гифт, във времето, в когато правихме изложби, а книгата на Дорис присъства от ден първи в магазина, като една от важните фотографски книги, въобще заградени и правени. На, на вашия свитчер пише с главата надолу нещо като споглед назад. Благодарение и на фотографията. Това а, можем да видим утре в гифтът от 18 часа. Благодаря ви Дорис Петър и Валери Гюров. Книгата София на дневна светлина ще бъде представена утре в а, галерията Гифтът на улица Денко Гол, 24. Благодаря ви.